פרק ל"ב: ויהי בשתי עשרה שנה, בשני עשר חודש, באחד לחודש היה דבר ה' אלי לאמור, בן אדם, שא קינה על פרעה מלך מצרים ואמרת אליו, כפיר גויים נדמת, ואתה קטנים בימים, ותגח בנהרותיך, ותדלח מים ברגליך. ותרפוס מהרותם. כה אמר אדוני אלוהים, ופרסתי עליך את רשתי בקהל עמים רבים, והעלוך בחרמי, ומתשתיך בארץ על פני השדה אקילך, והשכמתי עליך כל עוף השמיים, והסבעתי ממך חיית כל הארץ. ונטתי את בשרך על ההרים, ומילאתי הגאיות רמותיך, והשקתי ארץ צפתך מדמך אל ההרים, ואפיקים ימלאון ממכה. וכיסיתי בכבותך שמים, והגדרתי את כוכביהם. שמש בענן אחסנו. וירח לו יאיר אורו. כל מעורי אור בשמיים אקדירם עליך, ונתתי חושך על ארצך, נאום אדוני אלוהים. והכעסתי לב עמים רבים, בהביא איש הברכה בגויים, על ארצות אשר לא ידעתם. והשימתי עליך עמים רבים.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 ונשמד כל המונח, והאבדתי את כל בהמתה, מעל מים רבים, ולא תדלחם רגל אדם עוד, ופרסות בהמה לא תדלחם, אז אשקיע ממהם, ונהרותם כשמן הוליך, נאום אדוני אלוהים, בטיטי את ארץ מצרים שממה ונשמה,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 וכל המוניה. ידברו לו אלה גיבורים מתוך שאול את עוזריו, ירדו שחבו הערלים חללי חרב. שם אשור וכל קהלה, סביבותיו קברותיו, כולם חללים הנופלים בחרב. אשר ניתנו קברותיה בירכי תבור, ויהי קהלה סביבות קבורתה, כולם חללים נופלים בחרב, אשר נתנו חיתית בארץ חיים. שם אלם וכל המונה, סביבות קבורתה, כולם חללים הנופלים בחרב, אשר ירדו ערלים אל ארץ תחתיות, אשר נתנו חיתיתם בארץ חיים. ויישאו חילים מתם את יור דבור. בתוך חללים נתנו משכב לה, בכל המונה, סביבותיו כברותיה, כולם ערלים חללי חרב, כי ניתן חיתתם בארץ חיים, ויישאו חילים מתם את יור דבור, בתוך חללים ניתן. שם משך תובל וכל המונה. סביבותיו קברותיה כולם ערלים מחוללי חרב כי נתנו חטיתם בארץ חיים ולא ישקפו את גיבורים נופלים מערלים אשר ירדו שאול בכלי מלחמתם וייתנו את חרבותם תחת ראשיהם ותהי עוונותם על עצמותם כי חטית גיבורים בארץ חיים, ואתה בתוך ערלים תשבר ותשכב את חללי חרב. שמה אדום מלכיה וכל נשיאיה אשר ניתנו בגבורתם את חללי חרב המה את ערלים ישכבו ואת יור דבור. שמה נסיכי צפון כולם וכל צידוני אשר ירדו את חללים בחיתתם, מגבורתם בושים, וישכבו ערלים את חללי חרב, ויישאו כלימתם את יור דבור. אותם יראה פרעה וניחם על כל המונו, חללי חרב פרעה וכל חילו, נאום אדוני אלוהים. כי נתתי את חיתתי בארץ חיים והושכב בתוך ערלים את חללי חרב פרעה וכל המונו נאום אדוני אלוהים